Немає ніякої ганьби в тому, що я не обізнаний з працею цих людей вичерпно. Такого не можна і не потрібно знати поверхово у загальних словах, бо ніщо в світі не стає зрозумілішим від першого дотику. Власне, основи праці в механічному цеху, я знав, звичайно, гірше за майстра цеху, але достатньо. Коли бажаєте, я з багатьма подробицями розпишу зараз процес перетворення заготовки на деталь з переліками усяких супортів, трансмісій та кутів заточки рістя. Але це буде так, наче в біографії замість першого слова «народився», я вам докладно опишу клінічний перебіг пологів. Одним словом, хто хоче – Візьміть підручник з токарної справи і почитайте в ньому, як виточується металева всячина. Не думаю, щоб вас це найбільше цікавило. Я знову глянув на зосереджених токарів і почув голоси супутників по екскурсії. Мої супутники, гонористи, дуже голосно, розмовляли про те, який з побачених ними цехів більший – де станки модерніші, а робітники виглядають передовішими. Вони мислили образно, мої супутники, і годилося б їх розуміти. Я спостерігав, як із рипом і немелодійним скреготом із невиразних шматків чорного металу народжувались деталі до електронного мікроскопа. Мандруючи з цеху в цех, Деталі ті змінювались. Зустрічалися з нікелевими, латунними, вольфрамовими, алюмінієвими та блискучими сталевими сусідами по майбутньому механізму. Зрощувалися в цей механізм скріплені різнокольоровими дротинками, срібною пайкою і міцними металевими каркасами, відштампованими на чудовому угорському автоматі. Анатолій Георгійович Годик дістав цей автомат для заводу рік тому. Чорні гумові присоски піднімали сталевий лист, відправляючи його в довгу путь, в процесі якої з металевого прямокутника відтиналися кути, загиналися краєчки і свердлилися у потрібних місцях дірки належного розміру. Анатолій Георгійович дуже пишався цим автоматом. А мікроскопи тут вироблялися високого класу. Красиві такі металеві шафи з пультами, де біля кнопок російською та англійською мовами було написано різні слова. Електронні мікроскопи заводу імені Воровського були одними з найкращих у світі. Чимало з них йшло на експорт. У більшості цехів тут працювали в тиші. Крім цього, де взаємини людини з металом виявлялися у всій неприхованості в протидії. З виникла металева деталь, видобута із болванки, наче метелик з кокона. Розмотана лялечка того кокона залишалася поруч, пружинами стружок. Я піймав себе на тому, що почав міркувати дуже красиво, наче включився подумки в діалог своїх супутників з розвиненим образним мисленням. Вирішив себе перевірити. «А хлопці?» – показав на деталь, що вимотувалася з металевих спіралей. «Не котушка з ниток», – гордо сказав Микола Гулько а хто бачив, як на шовкових комбінатах розмотують кокон? Точно, – сказав Микола, – наче метелик із лялечки. Латунний метелик. Ти любиш парадокси, і от маєш назву – латунний метелик. А що ви думаєте? Втрутився до нашої розмови Анатолій Георгійович Годик, заступник директора заводу по постачанню. Вправними руками, скажу вам, можна подолати усі уявлення про матеріал,